I continuem el nostre programa amb la tardúlia política setmanal i donant la benvinguda Ferran Almeida pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. A Manuel Gonzalo pel Partit Popular, molt bon, bon, dia. bon dia. Bon dia. I també a Joan Ramon Varela per l'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Doncs bé, avui parlem, comencem a posar el tema sobre la taula. Un d'ells, un tema social, perquè el Congrés dels Diputats va aprovar dimarts les 20 recomanacions del pacte de Toledo sobre la reforma de les pensions, a les quals s'ha inclòs un vot particular de Convergència i Unió perquè qualsevol modificació de l'edat legal de jubilació sigui progressiva i no homogènia i forçosa. Entre les 20 recomanacions, destaquen la possibilitat d'utilitzar índexs diferents, a l'IPC, per revaloritzar les pensions, com ara els salaris o la marxa de l'economia, uns nous criteris per acollir-se a la jubilació anticipada i l'augment del període de càlcul per la quantia de la pensió. En fi, doncs ja sabem que és tot un tema polèmic perquè precisament ahir dimecres també comissions obreres va reaccionar i va dir que hi haurà confrontació si no hi ha acord sobre les pensions. Doncs posem el, el tema sobre la taula, però abans saludem el Ferran Pasqual, per exemple, Pobresa Tiana. Molt bon dia. bon dia. I com dèiem, doncs, qui vol parlar primer, doncs, analitzar aquesta conclusió, doncs, que com dèiem, el passat dimarts es va aprovar aquest pacte de Toledo, la reformulació. Bé... Bueno. Vinga, va, Ferran. Doncs. Comença. Eh, aviam, jo crec que el que hi batega aquí en el fons, a part de les recomanacions, del Pacte de Toledo, etc, és una qüestió, fi, molt més de molt més calat, com és, eh, si s'ha de per una banda, si s'ha de eh per la, vida, la vida laboral fins als 67 anys. i del xiades a d'anys. I l'altra és quin ha de ser la base de un altre és en l'ombra d'anys que s'hagi cotitzat. I una altra és quina ha d'estar la, la, la base per, per determinar la, la, la pensió. És a dir, els anys que s'han de tenir en compte per eh, determinar la base sobre la qual es calcularà la pensió. I aquí jo no em vol dir allargar, però és que com un sent tantes coses, jo el que detecto és que hi ha, mm, diria, les persones del carrer, eh? no, no, no, no parlem de gent ja que té una cultura, sobretot en aquest tema, i que, i que coneix la qüestió, sinó el que el senyor, la senyora normal del carrer Sí, de conversa saben, de cafè que saben que eh, cotitzen la Seguretat Social i que cobraran una pensió de jubilació i de vegades si no, és un plantejament que sembla que similar al que seria si un hagués estat aportant calés en un, un fons de pensions però dir, no, escolta jo he cotitzat, doncs perquè em donin la pensió no, no escoltis, que això no funciona d'aquesta manera el funcionament de la Seguretat Social és un altra. i això és la primera cosa que s'ha de dir clara. El funcionament de la Seguretat Social consisteix en una caixa única amb la que tots els treballadors, per compte d'altres o autònoms, aporten les seves cotitzacions i d'on surten els cabells que cobrin els pensionistes. Primera qüestió. Per tant, no és allò que el que tu cotitzi, el que cotitzi l'empresa per tu, ho van posant allà amb un compte, amb una, una, caixa, de, amb una caixa forta, i ho van posant els calorons perquè i quan tots jubilis, treuen els calés i d'allà t'ho paguen. Eh? Això, que quedi que no funciona aquesta manera, i no ha de funcionar d'aquesta manera, perquè per això és un sistema públic de pensions. Primera qüestió. Segona qüestió, també s'oblida sovint, que amb la cotització que es fa a la Seguretat Social, no entra només la, la jubilació. Aquesta és una de les prestacions a les quals es té dret per les cotitzacions de seguretat. Hi ha moltes, altres singularment. Eh? L'assistència sanitària, per exemple, que, com sabeu tots, és una de les fonts de... Les, eh, fons de de problemes en quant a dèficit que té la Seguretat Social o que tenen les comunitats, com Catalunya, per exemple, eh? per raons que ja hem explicat alguna vegada i que ara no ho està diré. Però també l'atur, però també l'acció de treball, però també les pensions per malaltia, etcètera. etcètera. Tot això surt d'aquestes cotitzacions. Per tant, el que es destina, diria mentre cometes, a la pensió de jubilació és una part d'aquesta cotització. I finalment, una qüestió que és la que hi batega, en el fons, de tot això, que és que... Quan es va establir aquest sistema, i sobretot a partir del 67, que és quan, quan hi ha la gran reforma de la, de la seguretat social, la eh, primera gent era del 67, cal tenir en compte una cosa. En aquell moment, l'esperança de vida d'una persona estava al voltant dels 70 anys ara eh, els homes tenim una esperança de 80 i les punyeteres de les dones es conlleu per 3 o 4 anys més. No Serà sé alguna anys. cosa. Amb conseqüència, de promig, de promig, qualsevol ciutadà o ciutadana eh, que jubili, cobrarà durant 10 anys més la pensió que no pas es cobrava dels 67. Una primera qüestió. Una segona qüestió, important, és que amb aquells anys que eren els de les vaques grasses, eh, la quantitat de persones que accedien al... al, al el, el mercat del treball, diríem, o, doncs era, tenia una progressió gairebé geomètrica. I, en canvi, la gent que accedia a les pensions de, de, de jubilació era en proporció molt menor. Amb la qual cosa no hi havia cap problema, perquè havia, clar, cada any s'incorporava tal quantitat de gent que donava de sobres per pagar. Això s'ha invertit, pràcticament. Eh? Bé, uh, desment no, no. d'aquesta explicació uh, que ens has explicat una mica doncs, açò, no, el, el, a què consisteix... El que, el que vull dir simplement, sí. i, i amb això acabo, eh, és que la situació avui ha canviat radicalment. És a dir, que I... estàs a favor que es vagi Moment, el, el, el augmentant. El que estic a favor és que el tema es planteja, eh, veurem com, eh? però el que sí que és cert, i això és, això és el que s'ha dit, i amb això sí que jo estic, ja estic d'acord, és que això tard o d'hora, tal, tal com funciona ara, això ha de fer fallida. A no ser A no ser que es prenguin mesures. Quines mesures hi aquestes? És un tema de discutir, evidentment. El que no pot ser de cap de les maneres és que les coses segueixin igual. Perquè això, si una cosa garanteix, és la fallida. I no només aquí, eh? A tots els altres països de la Unió Europea, que són els que, estan, els que estan prenent mesures també, no és casualitat. D'aquí 20 o 30 anys, això està absolutament garantit. Molt bé. Eh, ara continuarem, eh? Amb els arguments, deixa'm, però... Sí, és que m'he de rebre, però convenia que li confusió a la cosa. Vinga. Bueno, jo, a la vista del que està dient l'amic Ferran, doncs, bueno, m'he liat aquí a fer números, perquè és molt graciós quan calcules el que, que estàs cobrant. I jo passo de, de, de xerrar sobre aquests temes que tu ja i jo els dono per molt bons, eh? o sigui, les explicacions que has donat, però anem a entrar una mica amb el fons de la qüestió. Aviam, eh, nosaltres, has dit una cosa que és veritat, eh, és que fa 30 anys l'esperança de vida era una, o fa 40 anys, quan es van començar a calcular, i ara l'esperança de vida és una altra. Però, si en l'esperança de vida d'un home, en aquest moment, 80 anys, està al promig, i de la dona em sembla que són 83 o 84, adre, mig. doncs, si un es jubila als 65 anys, vol dir que estarà cobrant jubilació 15 anys. Sí. Bueno, abans eren 5. 15, 15 anys, no, no, no. <ríe> bé. Eh, bé, abans eren 5. Però és que, cony, si abans eren 5, el negoci que faia la al sistema de pensions de promig jo crec que era bastant ah, per bastant si, alt però si, per si, per, per si era un molt important font <ríe> bueno, de reserva bueno. Ara, bueno, que és del no, que va dir no entrem eh, no en eh, no no aquests detalls però aquest font de reserva hauria que ser molt, molt, molt antic perquè realment el promig d'edat eh, va creixent i ja fa dies que està creixent eh, jo entenc que si una persona està treballant fixat, eh, fins ara per, per calcular la pensió, em sembla que són, què són ara? 15 anys? 15 anys. 15 anys. O sigui, passar de 15 anys a 41... No, no, que, no, no, no. bueno, ja, ja no, no es comenta no és, no és, no és es comenta que la vida laboral no, no, no, no, no. té que ser no, no, no, no. 41 no, no, els 41 són de cotització anys de cotització, bueno, anys de cotització. De cotització. Es bueno, no? no, no, no, és que si no, no, no. No. jo crec que és un debat molt interessant i clar, com no tenim els papers dels acords del Pato no és fer hipòtesis estem llançant hipòtesis la base són els últims 15 anys sí, sí el càlcul de la base és com van calcular el meu i com sí, sí. ens sobrepassaven podia haver jubilat 3 anys abans perquè resulta que... 3 any sí, no, no, any, no, anys abans ah, que jo he eh, calculat, calculat? Bueno, Aquell, o sigui. doncs, doncs, eh, doncs jo no cobro el que, que tenia dret per, la, per, per lo que havia pagat i cobro menys quantitat, sí. que em vaig quedar de pedra quan és, el funcionari m'ho va, va dir. I, a més, és absurd tot el sí, sí, sí, sí, sí, Això seria una altra de les qüestions que jo al Pacte de ha, hauria liberat. Perquè, escolti, si vostè ha cotitzat unes quantitats que li proporcionen una, una quantitat eh, més gran, doncs pues per què tens que limitar-la? Sí, és absurd. O sigui, és totalment absurd. Sí, Bé, bueno, però això és una, una altra qüestió. Però si tu tens una esperança de vida a 15 anys i et jubiles als 65 i, i has estat capitalitzant, doncs jo diria que continua sent negoci per al conjunt del, del sistema de pensions en funció de l'escalat de, les, de, les, de les jubilacions. Mm, jo diria que, mm, i no vull dir el que deia el professor Varela, ai, eh, Varela, Varea, Ramon ja que la no sé, Sóc, pareu, que sorry, sorry, según, sorry, según que no diria sorry, el que vaig a dir, jo, Barea, no, no, no, no, no, jo emparrava i perdoneu, Barea, Barea, Barea. Tón, que fa ja uns quasmesos, ve diguen que la jubilació, l'edat de jubilació la posaria als 70 anys, perquè si no el sistema de pensions és insostenible. Bé, bueno, jo no diria això, jo diria que... Jo que els 80. Ja. de pensar... I hi ha un acudit sí, ahí en el diari sí, porque, que deia si això. No, sí, perquè si dos no... dos ballats de 80 anys, diu, demà compleixo 80 anys. Sí. Ves de pressa i encara hem d'anar a treballar. <laughs> bueno, doncs jo, jo crec que, que amb el tema de l'edat n'hi ha les qüestions, no? Jo crec que els dos temes bases són aquest, el càlcul de... De la, de la prestació per jubilació i l'edat de jubilació. jo crec que té que ser evidentment al 65, amb les barbaritats que s'han estat fent aquests darrers anys de jubilacions anticipades i que es venen fent i això, això sí de... que jo lo prohibiria sí, perquè, clar, sí, és clar, el tema sí de, de, el de el prohibiria, dels acudits sí, jo, jo, jo he de jubilar-me al 67 diu, però si m'han pressionat forçadament al 55 sí, sí, sí, jo, o sigui i jo, això jo, també ah, té un cost clar, per a les bandes però, però és, clar, és sí. que és traslladar el és que és una jubilació anticipada amb un paro eh? o sigui tu dius si jo tinc un, una plantilla que per les circumstàncies que siguin avui he rebut jo un, un correu electrònic que deia perquè quan una empresa eh, falla, doncs s'ha que posar tot el món al carrer. Diu, escolti, jo no tinc ganes de que la meva empresa falli. Si una empresa va bé, no s'emplea, i si una empresa va malament, doncs es tanca. Punto. Així de clar. Eh? Bueno, això és una qüestió que, que jo crec que tots ens hem de començar a... A, a posar al dia no? però... però passem, passem una mica al ton perquè si no sí que sí, veritat sí, sí. Que, que ens, ens bueno, fem eh, eh, intervenció ens en, definitiva, en definitiva, en dos qüestions càlcul de pensió i edat de jubilació jo crec que té que ser flexible i el càlcul de jubi... de, de, del temps de prestació, doncs jo crec que és un tema que el pacte de Torredó s'ha debatut intensament perquè el que no pot ser és passar de 15 a 40 o 41 anys Bé, deixeu-me dir una cosa ja d'entrada Deia un famós nazi, que era Goebbels, que una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat. Sí. I és que estem així. És això. Ara resulta que tot va patar d'aquí, d'avui, a demà. O sigui, no, d'aquí 30 anys, es espera't un no, moment, plau. Perdó, una mentida repetida és de la veritat, el que vas a dir. D'aquí 30, no no, 30 no, anys, que... mira't, 30 mira't la vanquàrdia d'ahir, veuràs un article molt divertit que després et parlaré. En una altra tertúlia ja de ja que coincideixen tantes coses, amb una crisi sí. econòmica, les caixes, les pensions, sí, els bancs, tot, és que tot, tot ara coincideix tot de cop. Tot s'enfonsa, o sigui, s'enfonsa tot, d'aquí 30 anys s'enfonsa. On està el diner? A veure, el, clar, a veure, aquí hi ha coses que eh, són realment divertides. Primera, la qüestió, ja centrant-ho una mica. A veure, s'ha de pujar la de jubilació als 67 anys. És el que diuen, perquè si no, les, no funciona res del sistema. Aquí hi ha tres qüestions que van en contra. Si això es fa a l'alçada del 2027... Resulta que és una qüestió d'esperança de vida, i a l'avantguàrdia d'ahir això sortia un article, És clar els mateixos economistes eh, es contradiuen, resulta que l'esperança de vida haurà augmentat 3 anys i es catx, quan resulta que eh, l'edat de jubilació haurà augmentat 2 anys. Per tant, expliqueu-me el 2027 aquestes coses com funcionen. Després hi ha una altra història aquí, que és la que ningú diu, i que també és molt interessant. Eh, les previsions de que falli són amb la situació econòmica actual. Poca broma. Perquè, clar, aquí la qüestió és ben senzilla. Oh, és que hi haurà... hi ha un envelliment de la població. És evident que hi ha un envelliment de la població. Però, esclar, resulta que tenim un 20% d'aturats. A veure, on està la broma, aquí? Si aquesta gent cotitzés la Seguretat Social i tingués feina, no seria la mateixa situació. Per tant, on estem aquí, ara? Estem carregant els noblers d'una situació absolutament absolutament aliena a la voluntat del personal, li estem carregant a aquesta gent el problema d'ara o d'aquí, perquè és clar el més segur és que l'any 27, 2027, si és que hi arribem, vull dir aquestes coses, si no se saben mai, eh, la idea serà, no, escolti, ara són 70 anys. El okay, el professor Barea, anava per aquí, no? 70 anys, i, no, i per què no 75? I una altra qüestió que hi és de simple, simple, simple eh, qüestió humana, vull dir, escolti, eh, vostè per què ha de treballar, si no vol fins als 67 anys? A veure, en una societat en la qual dono la casualitat de que eh, l'increment de tot, de serveis, de producció del que sigui, és una de les coses normals i corrents, ah, resulta que la gent el que s'ha de dedicar és a treballar més. Hi havia una famosa obra fa bastants anys que era El dret a la vagància, d'un senyor que es deia Paul Lafargue, i això és del segle XIX. Eh, el dret a dir bé, escolti, eh, perdoni, a veure, eh, no és un problema que no hi ha. És un problema de mal repartiment. I això no ho té ningú en, en compte. Per això deia la cita de Goebbels del principi. Es repeteix mil vegades que tot està en crisi que caurà. Per què? Perquè la gent tragui. O sigui, no és cert, tal com es planteja la situació. No és cert. És una explicació esbiaixada. Una explicació que voluntàriament el que busca és crear alarma Vull dir, bé, o hi posem dos anys més o realment no tindrem res a fer i no cobrarem. Perquè, en el fons, el que es va dir és això. Eh? Complemento amb una última cosa, perquè jo ara vull abusar. tot els plans de pensions privats jugant amb el mateix sentit. Escolti, no se'n fi vostè de què cobri d'aquí 10 anys. Miri com està la situació. Facis el pla de pensió privat. Complementi. Eh? A veure, són qüestions que evidentment no crec que ningú que estiguem aquí a la taula tinguem dades suficients, però sí que don la sensació, almenys per mi, que el plantejament és rigorosament induït cap a la creació d'una alarma social que generi aquella mena de situació en la què la gent accepti, diguem-ho així, la càrrega, la, la motxilla dels dos anys més, de la rebaixa de la pensió, que vol dir que en lloc de cotitzar 15 anys és de fer-ho o 25 anys, que és el que ha el govern 25 anys, que 41 anys és per cobrar el 100%. O sigui, 41 anys de cotització per cobrar el 100%. O sigui, a veure, expliquin vostès, realment, en la situació actual, la gent que pot arribar a cobrar el 100% quan resulta que l'atur és el que és. Una altra cosa, que això ja amb això acabo sí de, de, de tot, és evident que a més a més hi ha un, un topall. Vostè té dret a cobrar X, però resulta que el govern, perquè li dóna la gana, i no és d'ara, eh? això ja fa molts anys, resulta que vostè cobra menys. O sigui, si vostè ha cotitzat 35 anys, cobra com si realment ho hagués cotitzat 32. Així de clar. Doncs jo veig que hi ha dues postures clares en aquesta taula. Tres, però, però hi ha dos, junts, dos, dos, eh? dos molt, molt diferents i d'entrada el mateix que deies tu faran al principi i jo encara més eh? jo no tinc massa idea de, de números o sigui, més o menys he treballat tot des dels 14 anys o des dels 17 i sé més o menys com funciona això de les cotitzacions i tot però el que jo, la gent del carrer, això dels pactes d'aquí 30 anys i les previsions dels economistes i tot això difícilment poden arribar a captar realment què passarà d'aquí 30 anys quan això, quan, quan segurament corrents d'economistes millor tenen opinions diferents, això d'entrada. Però, inclús en, en coses com són l'esperança de vida, una cosa és l'esperança de vida, i l'altra, que segurament ni en estats socials, bon, ja no parlem de classes, eh, però parlem d'estats socials, però també en professions determinades o tipus de dedicacions, segurament, el que t'hagis de treballar fins als 67 anys o als 70 no és el mateix amb un tipus de treball com tipus un tipus d'altre no, això, això suposo que deu estar eh, contemplat dir, per tant l'emanasa és a qui està cotitzant o a qui està cotitzant, a qui està cotitzant i qui diu tu treballaràs aquí amb el suor fins, fins, fins que puguis i fins ah, que aguanti no, pot haver gent que voluntàriament vulgui treballar fins als 70 o fins als 80 no és el, el moment, això és diferent mina a una mina que treballa en un laboratori de però, però això sí que són casos que estan contemplats. Sí, hi han ha professions ja, que ja sí que ara, contemplats. Ja, ja, ja. estan contemplats. Estan ja, contemplats, ja, ja. ara sí, clar. Sí, estan sí. Però... La milleria, per ah. Però aleshores, eh, a lo millor es tracta de flexibilitzar, flexibilitzar altres coses eh, amb altres tipus d'activitats, però no, no de, de retallar-ho en aquest sentit. I a més a més és cert el que diu ell, eh, amb, amb l'atur. És que inclús fa 10 anys, jo diria que es parlava de que hi havia superhàbit perquè... Perquè la immigració i, i, bueno, i les noves incorporacions de, de les dones i de l'immigració al mercat qui... laboral havia fet superàvit. I de cop i volta, torno a dir el mateix, quines coincidències la, la gran crisi econòmica. Ara, aquests dies, les caixes i els bancs, no sé què, la, les, les pensions, tot és una urgència? Quan diuen, quan... no, no si això és perquè d'aquí 30 anys, dic-ho, no? Pues i, I si superem l'etapa de crisi i després parlem de les pensions? <hí> Perquè si és una cosa d'aquí 30 anys, a lo meu tenim un parell d'anys de marge de treballar-ho, de, treballar de discutir-ho. No ho sé. No, eh? però s'ha de crear alarma especial. Ah. Ferran. Aviam, jo una primera qüestió, a l'amic Varela, aviam, no és massa seriós ni massa rigorós, jo em pensava, la tipa era una persona rigorosa i per tant em sorprèn, eh? Eh, que sí' si t'hi es la cita de Goebbels, allò de la mentira, per tant és de que es manteix i després al final digues perquè es té la sensació que això és per això. Home, si es té la sensació, vol dir que no hi ha un argument contrastat, rigorós i seriós, per dir que no està mentint. Es té la sensació, diguis la sensació que volgués, però a partir d'aquí no diguis que es menteix, la qüestió. Segona, si es menteix, a benefici d'aquí. Recorde, mm. <laughs> cuiprodes, que deien el que deien els lladins, eh? Aviam, el govern menteix i no sé què, i alarma per beneficiar aquí Perquè en aquest cas no és el capital, ni a l'empresa, ni a... Bueno, dia no, no, amb, no amb aquest tema, però amb altres temes... Vull dir, és la paraula mítica dels mercats, avui en dia, eh? és la paraula mítica dels mercats. Perdona, perdona, no perdona, no és aquest tema. Perdona, perdona, perdona estem parlant d'aquest tema, no d'un altre, d'aquest. Sí. Amb el tema de les pensions torno a dir, aquesta alarma san no, la gent es pregunta, la gent del carrer, què té que veure una cosa amb l'altra? Per què no. tot apareix ara? No, la seva mica. La gent sempre pregunta i la gent no troba res. No ha no passat això fàcilment, ja, eh? ja fa dies que això està Sí. Temps, eh? També es parlava fa 10 anys eh? de, de, del tema la de les tercer, la fractsió. La, la tercera qüestió. Solta, ja, hi ha una jo no sé que si fos el governant amb gent que diu el que dius tu. Utilitiia claríssim. Utilitiia claríssim. La veritat és en aquest moment té superàbit. Que jo que diguin que s'imateixo, que si no no sé vull crear arma. A fer punyetes, jo deixo les coses tal com estan i el de darrere ja s'ho trobarà. Si aquesta és la postura rigorosa i que s'exigeix d'un governant, apanyados vamos, eh? Home, aviam, Varela, eh, és això. Varela, és molt, molt, molt trist que realment no vulguis acceptar Perdona. que la situació, la situació, no, moment, com la pinta... Varela, deixa que acabes, sisplau. Acaba, sí. En segon lloc, això que està passant en aquest país, què passa? Que tots els governants de tots els països d'Europa volen crear una alarma, no sé què, els de dretes, els d'esquerres, i de tots, perquè s'està allargant l'edat de jubilació a França, a Gran Merder, també, s'està allargant l'edat de jubilació a Gran Bretanya, s'està allargant l'edat de jubilació a Alemanya, a Itàlia, també... que passa... i a tots els hi passa el mateix. Aquí hi ha una conxorxa multinacional, no, però eh? també la... per alarmar els ciutadans, no, no sap ben bé. No, però a part, a part de les característiques seriós. especials d'Espanya de, però... de la crisi, és una crisi mundial. Què vull dir, sí, això? Eh? Què passa? Que aquí s'han conjurxat tots els països per dir... Ara a alarmar el no, personal? No. Home, serem seriosos. Segure. No, si som seriosos, home. No, no, gens. Sí, gens, gens. És que... Es té la sensació... No vols, no vols admetre'ho, que és un problema demarcat. Es, es té la sensació amb paraules teves, no mimes. Eh? Aviam. Si això és mentida, quina és la veritat? Jo he dit... Avui, avui, avui encara, la, la, la, la, el benefici de la seguretat social ha baixat un 70% el 2010 respecte al 2011, però encara ha apretat beneficis. Per tant, ningú ha dit, i per tant que no es posi un boca de ningú, que com que la Seguretat Social està tenint dèficit, això s'ha de solucionar ja. Perquè no és això el que s'ha dit. El que s'ha dit, escolti, amb una projecció de futur, ens trobarem d'aquí uns anys, 15 o 20 els que siguin, que això serà absolutament insostenible. La pregunta és, bueno, hi posem, comencem a posar el fil a l'agulla, ara o esperem que la cosa peti per, per posar el fil a l'agulla. Aquesta és la qüestió. Eh, un parell de qüestions. Sí, i, o, o un reservat a les i que no, et contestin, bueno, perquè no, si no anem fent no, no, aquí... No, molt breument, eh? Respecte del topall, Manolo, de veritat, hi ha un topall, i jo estic d'acord amb tu una cosa, que és que la pensió de jubilació uh -huh. hauria, de, hauria de coincidir amb el, el topall de cotització. Uh -huh. Ara, tampoc es vulguin buscar raons estranyes amb aquell topall, perquè si el govern es digués algunes raons estranyes amb el topall és que a més a més serien idiotes. Perquè si la, si la, la baixa màxima de la cotització en comptes està a 4.000 euros, com està ara, estigués a 6.000, posem per cas, com que ja queda clar, i que estem tots d'acord, que una bona part de la cotització va per a altres coses, resulta que amb les mateixes prestacions, amb altres qüestions, l'Estat hauria crescut més calés, vull dir, mira això li interessaria. Eh, jubilació flexible, per acabar, ja existeix fa anys, i ningú s'hi acull, eh? S'ha acollit quatre gats, a la, a, i, i poden cobrar un 2 o un 4% més de pensió. Eh? Mm. I no s'hi ha acollit ningú, la gent es vol jubilar 65, cosa que és lògica. Jo el faig a la vila i en jubilo, que quedi clar, eh? Però clar, clar, no fotem. Xix... 65. Jo també conec gent eh? ah. que, que, es podia, que podia jubilar, pot estar fins al 70 i vol seguir treballant fins al 70. Per tant, la voluntarietat amb l'allargament, que és el que preconitzen en algun local ja hi és. Ja existeix, això. Tu pots continuar treballant després del 65, i si et jubiles al 69 al cap de l'any et donaran, no, no et pagaran la pensió que t'hagin de pagar si estàs a la màxima, si no, eh, eh, et donaran un 104%. Eh. Però si ja estàs a la màxima, que més de la màxima no et poden durar, al cap de l'any et donaran una paga extraordinària del 4%, és a dir, cobraràs un 4% més, i allà és això, eh. si et vols jubilar més, més, més endavant del 65%. Eh. Per tant, això no cal posar-ho, eh? No, Jo en sap molt greu que es personalitzin les coses d'alguna manera, perquè és clar. A veure, jo no estic diguet que el govern menteixi. Estic diguet que una mentida, dita per qui sigui, en aquest cas no és només el govern, sinó que és una qüestió que va molt més enllà del govern. No estic dient el govern. No. Una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat. Quin és el problema? A veure, qualsevol que ha llegit els diaris últimament sap perfectament que aquesta sèrie de mesures que van en la tendència d'equilibrar els pressupostos de l'Estat, entre altres coses són una imposició, escaldem-ho si moment, plau, una imposició dels mercats. Pues que, és, que que és és, és increïble. Ja, vale, que... És increïble. Que diguis a veure... això no té ni cap ah, ni No, no quan és una imposició. de la Seguretat Social, què cony vol dir pressupost? A veure, per favor. Per favor. Ah, no. Okay. A veure, el problema, el problema fonamental és per què en aquests moments, per què en aquests moments hi ha una retallada, es planteja, avui hi ha una retallada de prestacions a tots nivells, has parlat de sanitat, per exemple, i la sanitat es planteja una retallada, directa o indirecta. Es planteja una retallada en què tots aquells persones aturades de llarga durada i certa edat que cobraven els 400 i els euros, això es treu. O si sigui, totes, totes aquestes mesures, en última instància, són mesures que creen aquesta alarma. Aleshores, s'aprofita aquesta alarma per fer una reconversió una reconversió de les jubilacions que busca simplement, simplement, el que ho di davants, escurçar l'edat en la qual, els anys en la qual les persones tenen dret a tenir aquesta jubilació. O si sigui, quin sentit si no és el pur càlcul econòmic, però càlcul econòmic a favor de qui sigui, i en aquest cas no de la gent que es jubila normalment després de treballar X anys, eh? Quin sentit té allargar l'edat? Què és el que s'ha de defensar allargant l'edat? Què és el que defensem? Que la seguretat social sigui viable. Al moment en què hi hagi una coyuntura econòmica favorable amb l'expansió i el 20% d'aturats, que ja ho he dit això d'abans, pugui treballar, i els milions d'immigrats que poden arribar, si és que això es converteix en atractiu, però clar, hi ha un problema de globalització, on estarà el problema? Es crea perquè ara interessa, i prou, i tu vols dir que no? Doncs tens tota la roda i dir-me que no, però jo penso al revés. Bueno, però no. veig que d'una dada només una. una. <ríe> D'aquí 20 anys, no, no. per cada dos treballadors jo no he jubilat. Aquesta és una dada objectiva. Bueno, que, jo, jo si no. jo penses en calçament vegetatiu potser sí, però si ja, ja, no tens en compte que... la immigració és evident sí, home, aquesta falta potser la tu vulguis milions... que la productivitat no, tampoc la pot ser la productivitat, sí, tampoc ja, té no, cap no, sentit o que tu vulguis escolteu, escolteu jo, jo, no, jo no voldria personalitzar perquè no, crec que no i a més ah. el tema no té, no té sentit però eh, jo sí que vull llançar una pregunta jo m'he jubilat fa 5 anys, ara i, eh, aviam, estic cobrant la, la pensió, la que tenia dret per la, per la meva vida laboral en aquest moment, i amb mm, aquest moment tenim també les pensions congelades, eh? O sigui, la pensió està congelada. Però jo pregunto, aviam, nosaltres amb aquest moment, és una pregunta, eh? O sigui, sense cap acritud per ningú, pel global de la societat. Aviam, si jo he estat treballant 50 anys, eh? 49-50 anys cotitzats, no 41, no, de, de, de 49 a 50. O sigui, vaig començar a treballar a les 14, he estat fins al 65 cotitzant a la Seguretat Social. Bé, amb eh, aquest moment jo diria, escolti, on està el diner que jo he capitalitzat amb el meu treball? Eh? Aviam, o sigui, ja sé que la població laboral fa 30 anys no és la que és ara, però jo he estat, jo he estat capitalitzant el meu diner. I posaré una comparació, quan, quan es van posar de moda els plans complementaris, jo vaig fer un, ja tenia 50 anys, quan vaig començar. Bueno, pues senyors, jo vaig capitalitzar els diners que em permetia el sistema i resulta que ara cobro el 70% que estic cobrant de la jubilació, la cobro d'un sistema que he estat capitalitzant no arriba a 15 anys. Escolti'm, l'altre he estat capitalitzant 49, eh? O sigui, jo pregunto al sistema on estan els meus diners que si vostès, que si vostès els tenen invertits donant capital, les, les, les, les pensions també es tenen que actualitzar perquè jo el que estic cobrant és actualitzat en funció d'uns interessos de capital. ¿vale? O sigui, que tot això... Tot tot això, però el sistema va d'una altra manera. No, tu ja estàs ho sé, ara ja ho cobrant, ja ja diguem-ho així, ja a, a, a va, compte dels que treballen. Ja ho sé que va, va d'una altra està... manera. Ja sé que va d'una altra manera. He estat pagant les privacions ja de la això em queixo, de la inefectivitat i de mala gestió pública de tot el sistema de pressió durant molts anys. Ja sé... Aquest és el colofor. No, no, no, és que clar... Ja sé, potser no estem d'acord. Eh? No, no, en absolut. Perquè és que comences per una... Jo sóc molt monetarista. Que jo he tractat al començament, sí. i d'escolta, hi ha una creença general que convé deixar clara. Sí. El sistema de la seguretat social, ni aquí ni en lloc. Sí. és un sistema de capitalització, per la de Déu. Això són els sistemes privats de pensions. Sí, sí. Els sistemes públics de pensions funcionen en una caixa on tots hi posen els calers i d'on surten els que van per totes les prestacions. Sí, sí. Per extergia, per pensions de, de malaltia, per pensions de... Eh, per incapacitats per accident o per malaltia, eh, per jubilació, sí, per l'atur, etc etc. I això funciona d'aquesta manera. Mm. Escolta, que potser algú creu que seria millor privatitzar tot això? Doncs mira, seria potser una solució. Jo, no, jo crec que el sistema de ser pública eh? això ho tinc molt clar. Per tant, eh, eh, no tornem a parlar de capitalització. Això només val... S'ho deia que jo també hi hauré quantitat 51 anys. I resulta, Manolo, mm. Mm. que tu i jo, que en quantitat 50 anys, amb 35 anys tindríem suficient per cobrar el 100% de la pensió. Això sí, és veritat. Sí, sí. Però és que el sistema funciona d'aquesta manera. Ha d'haver-hi un, un, un, un màxim. No. que Un altre sistema podia ser el francès, que està, que està en crisi, Recordeu que França, amb 40 anys de cotització, apria a jubilar pel 100%. Ja ho van modificar, eh? Ja, ja són 42 anys i mig. Ara ja augmenten també l'edat de jubilació. que ara pot ser els 60, sinó els 62. És a dir, els teus estan en crisi a tot arreu. A tot arreu. I... Eh, i, i, i, I especular sobre que vindran no sé quants milions d'emigrants i augmentaran no sé què. Escolta, mira, l'any... No recordo l'any any, d'aquí no massa anys? eh? D'aquí no massa vol dir 10 o 15. Hi haurà, això sí, perquè això és una dada absolutament exacta, diríem, eh? 11 milions de pensionistes en aquest país. Eh? Si, si, de, si cada dos treballadors han de pagar la pensió, una, entre altres coses, eh? a part de pagar-se les seves prestacions, torno a dir, eh? han de pagar també la, la pensió de jubilació, eh? resulta que és que hi, ha, hi haurà 22 milions de eh, treballadors de persones en actiu que no hi són ara. Per tant, sí hi ha unes expectatives de creixement notable de la població activa. No diguem el que no és, perquè això és així. Escolta, s'ho fem molt escoltades. Si hi ha 11, milions, 11 de pens... de milions i dius que hi haurà... A cada, cada, ha -hi... Dos tra... cada dos treballadors. Sí, ha dhaver 22 hi ha... milions de treballadors de població activa. Exacte, i ara ja no hi són. No hi són ara. Per tant, hi haurà un creixement i ja es calcula que hi haurà un creixement notable ja es calcula jo que dius, conya, amb la situació actual, no sé quants... No, no, no, no. Amb 22 milions de treballadors, mm. hi haurà 11 milions de pensionistes. La qual cosa vol dir, que és el que he dit abans, que cada dos treballadors cada, que, hauran de pagar la pensió amb un, amb un jubilat. I, a més a més, hauran de pagar totes les altres prestacions que entren dins de la cotització La seva assistència sanitària, la possibilitat que ells cobrin una pensió per incapacitat, l'atur, etc etcètera, etcètera, etcètera... Totes les prestacions que es I aquestes són dades, mm, vull dir, absolutament incontrovertibles. Per tant, nombres en mà, nombres en mà, és evident que el sistema no és viable. Ara, jo dir en aquests moments, si han de ser 67 anys o 66. Si han de ser mm, 39 anys, o 35, o 37, o 42. No m'atreviria a dir-ho. Això no tinc suficients dades. No, és... Ara, que això s'ha de revisar, ho sap tothom. El que passa, el que passa, i això és evident, és que és molt més fàcil, amb un tema com aquest, que és antipàtic, posar-se en contra, perquè, home, salves la teva cara. Però la postura d'un govern responsable, si el problema hi és, i el problema hi és, és, aviam, el més fàcil pel govern seria no fotre's amb aquests fregaus. I també és veritat, finalment, una altra cosa la Unió Europea està pressionant, no Espanya, no, a tots els països, perquè eh, eh, comencin a fer reformes d'aquest tipus, per, per fer viable la Unió Europea d'aquí uns anys, simplement. Sí. No, és perquè... Tota tinc alguna pregunta de... perquè m'ha sorgit de coses que, que s'han dit que has dit, és veritat, la França és veritat que és el 60 i és el 62, si penso. Sí. Tan diferent és la piràmide de població d'un país a l'altre, el sistema de pensions, perquè uns s'estiguin 60-62 i aquí estem del Perdona, 65 al 67. La pensió de jubilació a França és molt més baixa en proporció a la base de cotització que la base a Espanya. Eh? No, no, per és, això preguntava... No, no, no, però preguntava eh? però realment... Allà no cobraries... Amb la teva base de cotització... No, també el problema també és l'envelliment, l'allargament de o sigui, la, la de, de vida també és allà, França, ja. El, el problema de les banda... sí, sí, de, de cotització és, és la broma de tota la, de, de sempre. És el justificant últim. Escolta, si vostè es viu més, pues més. Ja està. Si si vius més cobraràs més anys la pensió. No, també també un tema de de de de gestió de redistribució de la riquesa resulta que a l'única cosa és vostè viu més, treballi més. Doncs ja està. Dir, és una solució d'aquelles meravelloses. M'agrada molt no, la, eh, eh, la simplicitat no fe, del sistema. No, no fem demagogia, eh? Tu, no, no fem demagogia. No, estem parlant no. de l'esperança de vida, que s'ha d'allargar 15 anys Però, i s'està parlant d'allargar dos anys més... El, el... Però si estem parlant que l'any 27, eh. quan resulti que arribi aquests dos anys i ja de més que posen, resultarà que l'esperança de vida haurà augmentat 3 anys. No. Vale. I llavors estaran exactament igual. Mm. Si no va per aquí la situació. Però és que, esclar, vull dir... I ja és el que et deia jo d'entrada, solució... que t'has empipat. No. Tens la solució meravellosa. Tens tu la solució meravellosa? No. Jo, el que... No, no, perdona. Jo, el, el, que sí que he dit, el que sí que he dit, i deixo molt clar, és que jo no tinc la solució meravellosa, i he que hi ha diverses alternatives, òbviament. Ah. El que sí que he dit, i mantinc i em reafirmo, és que aquest sistema, si no es modifica, d'aquí 20 és inviable. Això sí que ho dic. I que, per tant, dic, Barella que un govern, si és responsable, el que no pot esperar és a dir, escolta, el que vingui al darrere ja s'espavilarà, jo d'aquí 20 anys segurament no estaré al govern, el president segur que no hi serà, ja s'apanyaran els que vinguin, tu. No. Jo, jo penso que usarà els plantejaments d'aquí 20 anys. No, esteu... És... Perdona, sí, està dient que el sistema ja era enviable en el seu naixement. No. No, i dit... No. El... No. A partir, a partir de... de quan es fa enviable? En, partir... no. en el seu naixement, i dit perquè l'esperança de vida la població varia, per tant, en el seu... com a, com a escolta, sistema... Si tu compares, si compares l'any 67, eh? néix abans, eh, això, però a la 67 és quan hi ha la gran reforma en profunditat. Mm. Si tu compares l'any 67, el nombre de pensionistes que hi havia, amb la població activa que hi havia, no té res a veure amb el que hi ara. Res a veure. Mm. Eh, devien haver-hi doncs, 70 treballadors per pagar la pensió d'una persona. Torno a dir, d'aquí 20 anys, cada dos treballadors pagaran la pensió d'una persona. Home, si això no sembla que és un canvi notable... Sí, però, bueno, veure, eh... Tampoc ens té en compte una altra cosa. Quin és la taxa d'activitat de la població femenina, per exemple? Que no ha d'augmentar aquesta taxa d'activitat. Sí, sí. I per tant vol dir que hi ha més persones... Estic parlant de 22 milions, eh? De 22? Mm -hmm. que ho he dit abans, eh? Quina és la població que es calcula de l'estat espanyol d'aquí 20 anys? quina és ja que es diu 22 milions i 11 milions no creixerà, de... no creixerà gaire les nostres expectatives són que no creixin inclús els països jo, jo, o, que, pensi jo, que que que un uns que serà un 50 milions que, no no no, que pugui... no no no no, no, no, no, no, no, no, no. no. parlar de no arribarà a 45%. No, okay. Bueno, en aquest moment, bueno, perdoneu, en aquest país, moment... I hi ha països on baixarà. Hi ha una altra de les qüestions en aquest sentit. Sí. Estem cap una piràmide invertida, però ho sí, estàs sí, dient. Sí, sí. Ah, és possible. Hi ha una qüestió que és clau, també, en aquest sentit. Hi ha moltes clau juvenils, per exemple. Hi ha, evidentment, hi ha una qüestió de jovent que resulta que tindràs una base molt baixa d'aquesta jovent. Si estem parlant d'una coyuntura econòmica favorable, tindràs un mercat laboral molt limitat de gent d'aquí. Mm. Sí, sí, per sí, mi estarà... ho deies, tot allò de la immigració, que m'inventava. Sí, sí, Però escolta, escolta, no? escolta amb, una, amb una piràmide invertida, el que passa, en un moment determinat, no gaire lluny, ni no trigaran gaire, és que la candid... per, per molta gent que entri al mercat de treball, joves, etc, per molta gent que entri al mercat de treball, mm. encara hi ha més gent que cada any s'incorporarà a la jubilació. Ah, segurament si hi ha problemes, eh? però si estem però no, parlant... la gent del baby boom. Sí, sí, però, però, fesolta'm una cosa. Si tu estàs dient que eh, es preveu que hi hagi aquest increment de jubilats. No, jo no ho dic, jubilats, eh, aquest increment de jubilats que és cert, és evident, però també plantegem-se l'altra possibilitat, o sigui, a veure, eh, encara que parlem per duna paràmetra invertida i que la, la gent ha edat de treballar, que per cert, cada vegada és més tard. Diguem-ho clar, si la gent comença a treballar perquè no té feina als 25, 25 anys, als sí. 41 anys ja, als 67 serà la broma característica, mm -hmm. perquè ja m'ho explicareu, 41 anys de cotització, abans dels 25 anys, mm -hmm. neu preguntant quina és l'atura avui entre el jovent de, de menys de 25 anys? Mm -hmm. Podeu preguntar-ho? Mm -hmm. sí, sí, tampoc sí, m'ho sí, invento jo. Aquesta és una qüestió. Mm -hmm. Aleshores, si hi ha una població jove, petita, és evident que amb una conjuntura econòmica en expansió, suposem que d'aquí 20 anys i que fem tantes hipòtesis, suposem que és una expansió... No, no faig hipòtesis, eh. Són extrapolacions, això, eh? no s'ha de dir. una hipòtesi, Estat, una cosa, Estat, una... No, no, no. Sí, estadística pura i dura. Que sempre s'equivoca <sindic> <s> <sindic> quan... L'altre sí que s'especula. No, no us recordeu? No, no millorarà l'economia. No ho sé. No sé, eh? No Però, a veure, estarem com ara? esperem eh? Jo no sé com estarem. O no sé si us recordeu que allà als anys 70 resulta que la població del món havia de créixer tan espectacularment que l'any 2050 seríem 100 mil milions. no sé quants milers de de població... Esclar, i resultava que era allò del boom demogràfic. El 2050 serem 7.000 milions. Eh? 100.000 100 deien. Ah, no, mal, bueno, 100 sí, quina quantitat a... deien? Però no? no, no, recordeu que sí, aquelles xifres que s'obrien, aquelles I gràfiques que s'acabava tot, perquè la cosa anava així. Aquí 20 anys... Últim, últim, molt... últim punt sobre el tema, perquè anem a posar-ne un altre sobre la taula, perquè crec que ja s han, han quedat bastant clares les, les postures. No sé si el Manol Guàrdia abans em demanava sí, la paraula i tancat el tema. Jo volia fer una altra observació, només, i no en vulgui carregar el sistema de la seguretat social en absolut. Però una comparació, jo tinc amics nord-americans que han començat a treballar quan han acabat la carrera als 24-25 anys i als 55 anys s'han jubilat amb una pensió que pràcticament és el doble que la meva. Però això és pública, eh? No, no? no. Ah, vale. Vale. Però això què em diu? No sé, caldria saber el que, que ha pagat. Tu? No, no. Hi ha moltes gent als Estats ah, Units els 70 anys que està buscant feina encara. Ah, sí, perquè ah. el jo... crac bursàtil bé, i el crac financer ha portat que molta va. gent... Estiu... Simplement ha sigut una apunte. Jo, jo he estat aquest estiu a l'Estats eh? Units. Sí, hi ha llocs de, de 80 anys despatxant al supermercat oh. les gasolineres, eh? Oh. Perquè no tenen pensió i si no treballen no mengen. No I molts tenien pensió i amb el no ha, crac no financer... Són dos tipus de societat. Se'ls ha, se sí, ha, sí. se ha menjat tota la... Sí, sí, no, no, no, és no, no, no, no, no, són dos tipus de societat. Sí, sí, ja no, no, ara ja dic... Ja es pot defensar des d'un altre punt de vista, jo no discuteixo, ah. la privatització dels sistemes. Com no... formes de construir... El... No és la solució. No, no, per mi no, per de soltat, però... Molt però bueno. La europea i la nord-americana. Tanquem el tema de les pensions, com, com dèiem, i anem a un altre dels temes que s'han posat els últims dies sobre la taula. De fet, el passat dissabte, a, a, don Joan Herrera visitava Tiana, i per tant també va parlar sobre aquest tema que parlem ara, i és que el govern complirà amb matisos el compromís d'eliminar la prohibició de circular amb més de 80 km per hora per les carreteres de les Rodalies de Barcelona. El conseller d'Interior, Felip Puig, compareixerà el proper dilluns per explicar que Convergència i Unió ha complert, segons diu escrupolosament, el programa electoral i posarà límits racionals en funció del tipus de via i de la intensitat del trànsit, segons ha avançat doncs, el portaveu de l'executiu. Doncs, eh, que deia que en aquesta zona d'accés a la ciutat de Barcelona s'aplicaria la velocitat variable, és a dir, que es podria, en, uns, en unes hores de d'augmentar la velocitat més enllà dels 80 km per hora, però que ja continuaria havent-hi aquesta velocitat controlada a l'àrea metropolitana. Molt breument, eh? Sí. Jo sóc partidari no educar les coses que funcionen. I això de la límite de velocitat, o ha funcionat o no ha funcionat. Si no ha funcionat, i s'explica per què no ha funcionat, que es, que es canvi Però si ha funcionat... Bé, bueno, er, er, molts partits abans de les eleccions van parlar sobre el tema dels 80 km Vull per dir, hora. Si, si ha funcionat, en el sistema de que s'ha constatat una baixada de la sinistralitat, per exemple, i una baixada de la contaminació, si això és així, va, que no ho toquin, eh? no, no, no, no fem bromes. Eh? No, la, la, els experiments en Gràcia serien a casa. Però, però escolta, si no ha funcionat no s'han obtingut eh, eh, uh -huh. els objectius pel qual va ser, que es canviï tot el de canviar per conseguir-lo. això que, que fa dos anys, o sigui, pues, pues, parlàvem amb la gent, perquè de... oh, per la nit, no pot... Aquest, això, és una cosa es flexibilititzar també o no pensant, però bueno, és que aquests dies fins i tot crec que des de uh, també en torns europeus i, i tot que estan comentant de que Madrid i Barcelona són de ciutats que tenen un índex dominació oh, que, var, i que, que, i que var... supera uns límits i per tant, segurament si tu a les 2 de la matinada dius, bueno, pues puc correr sense paraura, variara tampoc que no es notarà i bons tones complerta la teva promesa electoral, però en principi, escolta guanyes 2 mitins, eh. <laughs> per això <laughs> a l'àmbit metropolità de Barcelona. Eh? Bueno, sí, hi, ha, jo, hi ha un jo, punt, quan arribes a Badalona, que dius... No, home, però, però sí que és un tema que, que en, jo me'n recordo, la, la campanya electoral, ah. doncs des, perquè és un tema molt impopular, el tema dels 80 km per hora, des del punt de vista del ciutadà, del que abans parlàvem, de la conversa de Bar, doncs ha estat una mesura molt criticada i, i a la campanya electoral alguns partits van prometre Convergència, això. Convergència, unió, unió, unió. el PSC també ho va promèixer. A través del tripartit... Home, a la campanya electoral, no hi tinguis cap dubte, de... eh? revisa la baroteca. Sí, perdoneu, en determinats moments, separar les, les deixalles de casa també era molt impopul·lador i ho segueix sent en bons àmbits. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Per I en si hem acostumat. Eh? Sí, però la flexibilitat en aquest sentit sembla també una mica racional. O sigui, a veure, eh, evidentment, només s'ha aplicat aquí a Barcelona, en lloc més de tota l'estat, només s'ha aplicat aquí. Uh, jo em sembla una mesura que, com moltes mesures en política, uh, no es pot anar uh, amb fonamentalismes. És veritat que a vegades els 80 quilòmetres, i moltes vegades jo perquè no ho utilitzo, ni entro a Barcelona, segurament si entreu per l'autopista, cap a les glòries, etc o de 80, a segons quines hores del matí, és una broma de mal gust, perquè és una cua d'aquelles. No? Per tant, vull dir jo crec que la certa flexibilitat a vegades no té cap mena de, de, de dificultat aplicar-se, independentment si es que s'acompleix o no. Ara, jo a mi, en aquest sentit, em sembla... I, perdoneu, i amb això acabo, eh?, em sembla que és una mena de cortina de fuma. Aquí hi ha altres problemes molt més greus de mobilitat, i parlaria, per exemple, de la qüestió de Renfe en aquests moment i de rodalies. Aquí, i el transport públic és on tenim molt gran problema. A veure, si anem a 80 i a les nits, a les dues de la matinada, et deixen anar cent doncs mires escolta. De la contaminació, no? De, de... Ah, fomentar el... El, el, el, el transport públic. el transport públic, públic no? seria una, una solució real en molts casos. Vull dir, jo que sóc usuari normal i del 29... Doncs, a veure, aquí t'hi la broma de mal gust, per exemple, és que dos quarts i cinc de vuit passa el TM i un minut i mig després passa el 29. Perdoni, no costaria res fer un tipus d'horari, per exemple, que no t'hagués d'esperar un quart d'hora, per molta gent que va, per exemple, a l'estació de Renfa, sinó que cada set minuts tingués un autobús. No, dic, no costaria res, és purament un joc d'horaris, eh? no estic parlant mm. ni de posar més autobusos. Eh? A veure, hi han moltes coses d'aquestes que amb una mica de sentit comú eh, permetrien que el que aquí jo crec que és important, la, per mi la contaminació no va de que vagi buitant de la nit de vagin a cent, sinó que realment hi hagués un transport públic eh, efectiu que desanimés, però desanimés realment a la persona d'agafar el cotxe i que pogués anar de manera tranquil·la, sense... Uh, anar com a sardines, no sé si vosaltres heu anat algun dia en tren de Montgat a, a Barcelona, eh? i com a sardines a les vuit del, matí... no, no. del matí... A les vuit del matí, a les set i, bon. 4, i mitja, no. A les vuit bon, no sí. et dic que sí. És mm. eh? sí, eh? sí, com una sí. sardina allà dintre. Vull, a veure, mm, bé, entraríem en un altre tipus de dinàmica. Jo penso que eh, lo dels 80 o cent és allò d'una certa cortina de fum, qui jo la flexibilitat em sembla bé, i em penso que aquí és on s'hauria d'insistir en un tema que per mi és capital i és la possibilitat de que hi hagi un transport públic realment efectiu. I en el cas de Tiana em sembla que hi ha una certa mancança. Bé, jo, permeteu-me un, un apunt. Aviam, en aquest moment n'hi ha molts radars a, a l'entorn de Barcelona. Eh? Si n'hi ha tants rades i se sap com funcionen les coses, jo crec que fer flexibilitat real seria un... Un bon, un bon sistema perquè jo sí que utilizo el cotxe jo utilizo el cotxe bastant i a mi n'hi ha coses que és que em cremen. o sigui, baixar per la ronda de dalt a 80 km per hora que vale, ja ho admeto o sigui, baixar a 80 però quan arribes a, i tens la reducció a 60 i a la, i vens a la, a la una de la matinada això és simplement recaudatiu, de recaudació multa, multa, multa, multa Eh, o sigui, això, això dona vergonya que encara n'hi hagi aquestes qüestions. I després, el que deies, per entrar a Barcelona, en aquest moment, l'entrada a Barcelona és a 50 km per hora, o sigui, tu tens una reducció que va 80 km per hora fins al pont del Besòs, sí. pràcticament, i aquí ja comença la reducció a 60, i quan entres tens dos radars, dos... Un, un, un. un. un. Pues bé, no deu funcionat Un dia està, ja està senyalitzat. Eh? Sí, sí, està senyalitzat a 50. Sí, o sigui, sí. què dius? Ostra. Ja, és que hi ha el semàfor. Eh? Aviam, sí, ja, ho sé, ja ho sé que hi ha, ja hi ha el semàfor. I no, no, pas, no? no passarà. No, no, no, però 50. està uns 350. O sigui, allà tens que reduir... 50, a 50, i, 60, i, 60, perdó, I 60 des del pont sí. del Besòs fins no. a que tens la reducció a 50. I dius, escolta, i per anar a les 6 del matí jo he d'anar a 50 o a 60 per anar a les glòries, ja sé que n'hi ha un semàfor, eh? o quan baixo per la ronda de dalt tinc que d'afluxar si no ve ningú de, de 80 a 60, per què? Eh? O sigui, aquestes qüestions, si tenim tan rada, i si tenim tant control, però escolti, facin de veritat una flexibilitat i quan vostès saben que no circula ningú, doncs bugin, els nivells de velocitat, els màxims que estiguen estipulats, que són 80, 80 que són 90, 90, que són 60, 60, però que ningú eh, eh, crida engany perquè és es que en aquest moment jo crec que moltes limitacions que n'hi ha són purament coercitives Aviam, jo coincideixo amb Varela... Aleluia! Eh? No, amb, el, amb el teu altre esport públic, necessita moltes més inversions i ha de millorar sí, però molt. Ara, això, una, simbol... que per això, comú, no, però això és un altre tema. El dels horaris del, Ara, del 29, tu bé em prometo. Tens raó, tens raó. Ara bé, una puntualització només. Eh? A hores punta, aniràs com a sardines sempre. Aquí i a tot arreu. Eh? Es jo he estat a moltes ciutats del món i a l'hora punta, per, per, perfecte que sigui el transport públic... Tothom es mou a la mateixa hora. I quan tothom es mou a la mateixa hora, no hi ha cap sistema de transport adequat per moure a tothom a la mateixa hora. Mm -hmm. Ara, per això no el treu, que efectivament ha de millorar, i bastant, el transport públic, amb moltes coses. Si parléssim de la línia de de, de la costa, que he parlat diverses vegades. Sí. En fi, Bé, i de fet que ser, aquests dies ser, és un altre debat important, no? Tot el que està passant ser, ser, ser, amb els no, maquinistes ser, de Reus seria, és un altre seria, seria, seria. debat important. Eh, una, una qüestió amb lo de la velocitat flexible. En primer lloc, això és caríssim. Jo, per exemple, lo de la velocitat flexible ho conec a l'autoría la, de Castelldefels. Mm -hmm. Hi ha en cada 200 o 300 metres uns sarcs sí, sí. que valen una millonada cada un. Eh, per posar ja la... la... Aquí són 80, ja 60... No sé si compensa. Jo deia al començament que una de dues, o el sistema 80 per hora ha funcionat mm. i eh, els resultats que s'han obtingut són bons, mm. i en aquest cas no ho toquem. Eh? Allò que funciona no cal tocar-ho. O bé, no són bons o es poden millorar d'una altra manera i aleshores dir no, escolti, canviarem perquè ha millorat... Obtirem millors resultats per això, per això, per això. Jo a mi si es donen raonaments de no tinc cap convenient. Mm però escoteu, la velocitat, eh, la velocitat limitada a l'automista nostra, aquí baix, mm. la C32. La C32 és de Montgat a Barcelona, són 10 km exactes, eh? Mm -hmm. De la 80 anar sent que algú m'en digui quin és el benefici de temps sí, que sí, té. Sí, sí, això, eh? És que estem parlant d'un minut. És, és, no, és el gust de dir, tinc un bon cotxe, puc córrer. És que està absurd, com dir, no, no. Per guanyar és dos minuts o tres... És que ja no tinc te, un Mercedes no i no, no sé En no, fi, no, no, no. sí, és dir, no pot ser una, un, un benefici de temps perquè el temps és ridícul. Ara, si tot el sistema d'autopistes fos el 80, seria una altra per cosa. Per dir que en fons és una cortina de fum, el problema aquest, és un problema menor. No, al tanto, al tanto. Sobrem a una promesa electoral, també. Barcelona... Barcelona supera, encara ara, eh? el límit de 2 que està per més. Mm -hmm. eh? Per tant, eh, s'havien de prendre mesures i aquesta va ser una. I jo torno a dir, i això durà resultat o no, que és el que I jo voldria saber. I, I no, no dels accidents, víctimes, víctimes, sí, segurament és demològic, eh, però dels de de de de de de de de accidents, tranget... si és veritat, és veritat. Sí, sí, no ho sí, o sigui, des del Servei sí I si el tema ha funcionat, escolta, no es començava a discutir per trigar un minut menys arribar al centre de Barcelona, perquè és absurd. El, el, el, el, I el transport públic Sí, el transport sí. públic, ara ja dona un altre pas. Abui he sentit que volien posar I més peatxes i canviar les limitacions sí, trampar. No, no, no algú ha sentit o ha llegit que que eh, s'estava estudiant de posar alguns peatxes més? No, jo he llegit de... Sí, s'ha parlat, parlat, bueno, de, de, no, de pagar per simplement per utilitzar les carreteres. Sí. No, però hi ha algun tema de peatxes, eh, de posar-nos més, no sé si mm. eh, a veure, em no. Que és a Londres, no? A la ciutat d'Oslo per entrar. I a Londres també, no? Sí, a la cíclica. Jo quan vaig anar amb un autocar que vam entrar, va pagar rigorosament i aleshores va fer un lío el conductor i es va tornar a trobar fora de la ciutat. I va tornar a i va anar amb peatge i no el disque de lligat. Vostè torna a entrar, torna a pagar i a pagar per entrar Sí, sí, Oslo es paga. Jo la veritat és que d'acord amb que la contaminació és un dels grans drames però eh, em dono la sensació de que hi ha un problema que és de recursos, però també hi ha un problema de gestió. A no, veure, segura, jo no, no. diria que hi han possibilitats sense gaires increments de, de, de diners, d'inversió, que simplement racionalitzarien moltes de les possibilitats. I la veritat, eh, jo, esperant me a la parada a l'autobús allà, vaig baixar riades de de cotxes. De cotxes. Bé, jo estic convençut de que potser hi ha el 50% que té raons objectives perquè ha d'anar a sis llocs diferents per anar a el cotxe, mm -hmm. però jo estic també convençut de que hi haurien, sense masses problemes, si diguéssin un manera de transport més, eh, millor, eh, millor una part, una part important que llarg, penso que sí que seria... Bé, a llarg, a llarg, a llarg fa, termini. El eh? mateix, perdona que Ferran ara faci una comparació una mica tonta de la mateixa manera que un govern amb 20 anys sap per prepensar allò de les... Sí, sí, no, no, si et no, si de... Doncs, escolta'm, pot si ser si també no, si que, que, que no, es comenci eh? posar fil a l'agulla en aquest altre Perdona, sentit. jo ja fa molts anys, ja fa molts anys, parlant, i vaig portar aquí precisament a 3 directors o gerents de transport públic, un en Calet, l'altre el Fermín Casquete, mm. i l'altre qui era? Ara no recordo qui era l'altre. Eh? Per parlar del transport públic de Tiana, mm. I eh, eh, el Fermín Casquete baixava molt, que és un personatge una mica especial, fer, eh, eh, és el de la, la Topsal, eh? Els autobús que arriben aquí, els grocs aquí, eh? Parlava molt de la rentabilitat i quan està parlant d'un servei públic, la rentabilitat econòmica és un tema que se pot parlar, però sobretot cal garantir la rentabilitat social. És a dir, que hi hagi un servei eficaç i eficient de transport. Perquè si és... Segurament sabrem modificar els hàbits dels ciutadans per l'autorització del transport públic. Ara, si com que no és rendible econòmicament, doncs no hi ha aquest, aquest bon transport, clar, la gent lògicament no l'utilitza. És el peix que posa la cua. I no, i a, més, a més, també hi ha, hi ha iniciatives eh, contra l'ús del cotxe privat, però no l'ús de cotxe privat, contra l'ús individual. És uh -huh. a dir... Compartir cotxe, vull dir si... Però això la, ja, ja es, es posa a la l'abao, teana... la ja, el, els tunos del Tibidabo estan fent una, vaja, un, si, jo, un sistema que es paga menys eh, el cotxe que va ocupat per més d'una persona mm. o de dues mm. persones. Però, per, mm. Jo repeteixo una mica la idea. Uh, és una qüestió que no es resol en dos dies, però sí que és cert que uh, considero que amb, durant molt de temps no hi ha hagut cap voluntat. I ara ja parlo concretament de Tiana. Durant molt de temps no hi ha hagut cap voluntat concreta d'afrontar això. I començo dient que això ho he dit 25.000 vegades al meu propi partit. I no m'han fet ni cas. Aleshores vull dir que... Ho dic perquè ningú se senti que estic acusant altres, no? A veure, aquesta és una situació que penso... eh? Que penso que no s'ha fet... minuts, no podem matisar-ho, eh? Però esclar, què caldria? Perdó, en un altre temps, que aquí hi havia un altre alcalde... Es va aconseguir, en primer lloc, que en comptes d'una línia neguessin dues, la 29 i el TM, i en segon lloc s'ha incrementat molt notablement la freqüència del 29, que no és la solució òptima. No, s'ha passat de 18 minuts a 15 minuts. Perdona, abans era mitja hora, eh? no fotem. El 29? El 29, eh? mitja hora, sí, senyor. El 29, mitja hora. I, i, no. i, no. i el els caps de setmana... No, els caps no, de, no, no, cap de setmana els estius... Els caps de i els estius... Els caps de 40 45 minuts, sí. No, no, el 29, mitja hora. Que perdies el 29 i sabies que deia la mitja hora. Per tant, i s'ha baixat a 15 minuts. Home, aviam, pot millorar més, naturalment. Però Perdona, no, no estem eh, Estan parlant, parlant de quanta població té, té Diana, quanta oh, població té Diana, quanta població tenia Diana, sí. estem parlant també sí sí, sí, sí, de, que sí, que sí, que mira, ja, de ja, la qüestió ja, de mobilitat a Barcelona o a Badalona... Que estic d'acord, només matiso, que, home, coses que... Es podria fer, a més, és un argument que a vegades gent d'aquí, i no és per salvar els que van anar ara, ho podria dir ho fan molt malament i que no fotus res, però s'ha de dir en justícia que l'Ajuntament aquí mm, ho té fotut, perquè no és un servei municipal. Eh? que ha d'incidir, que d'emprenyar que de tocar els pobrots això sí de totes maneres, jo Suposo penso que, que, vaja, a la sensibilitat del senyor Fermín Casquete i de la Tux Tuxal ja eh, que es diu així mm. eh, Tux Tuxal, sí, una cosa una mica sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. doncs, home, eh, servint el barcelonès nord en aquest sentit que té l'exclusiva, no? Mm. Eh, bé, jo penso que fins a cert punt pujars-ho la taula aquest tipus de problemes mm. de cara a, sobretot a això que se'n diu la rentabilitat social no, i a més a més que se suposa que no, aquestes companyies tenen, tenen, tenen amb gent en fer logístiques de horaris sí, i de tot. Jo demanava eh, la recuperació és... de l'autobús directe a Tiana. Per això el formic casquet ja ho havia quantificat, eh? Valia, fa una pila d'anys, costava 300 milions l'any, això. Clar, no, però a veure, fixa els conductors, parlant, el no sé què, els torrotatoris, el corretor... Qui et que o... el tema i el 29 tardin un minut? No, no, no. no o no hi ha D'acord, d'acord. Bé. Aquí no hi ha res a dir, Ara sí que ens hem d'acomiadar Ferran Almeida, Manuel Gonzalo, Ferran Pascual i Joan Ramon Varela. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bona setmana. Molt bé. Adéu-siau.